Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi qaddara al-maqadir wa ahkama al-tadbir wa qadaa bil-mauti 'ala al-saghir wa kabir Ahmaduhu subhanahu wa 'ala kulli shay'in qadir وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تعالَ أنَّ السَّبِيحَ والنَّظيرُ وأشهد أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ البشِيرِ النذيرُ صلى الله عليه وعَلَى آلِهِ وصَحَابَتِهِ الَّذينَ طَبَقُوا شَرَعَهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَمَّا بَعْدَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraku Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Jangan sekali-kali Kita abai Cuai dalam melaksanakan syariat Allah Di dalam semua perkara kehidupan yang kita lakukan ini Muslimin dan Muslimat Sambungan cerita kutubah kita pada kali ini Dalam siri yang kelima Di dalam tajuk Rehlatun Rehlah Abadi Rehlatul Khulud Pengembaraan Abadi ke Alam Akhirat Dalam siri yang lepas Kita telah selesai daripada Membincangkan tajuk Iaitulah perkara-perkara yang perlu dilakukan selepas kita salat jenazah Kita bawa mereka ke kubur dan seterusnya Dan juga dalam kitab fiqah mazhab syafi'i telah melarang Beberapa perkara yang menjadi amalan sebahagian daripada masyarakat kita Ini seperti kata pepatah Bukan salah ibu mengandung tetapi salah asuhan kita mempersalahkan orang yang sebenarnya kita yang buat silap dalam kitab kita telah jelas perkara-perkara yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan tetapi menjadi kesalahan di sini bukan kesalahan kitab bukan kesalahan para ulama yang telah menukirkan dalam kitab mereka tetapi menjadi kesalahan di sini iaitu amalan kita lebih kepada Ikut orang Lebih kepada masyarakat Semua orang buat Tidak mengikut apa yang diputuskan oleh para ulama Muslimin dan muslimat Sambungan selepas itu in, Kadang kali ini iaitulah Setelah kita selesai Daripada kebumian jenazah Apa lagi perkara-perkara yang perlu kita ingat Dalam siri ini sebagai siri yang terakhir di atas muka bumi Dalam siri yang berikut Kita akan masuk ke dalam kubur insyaAllah Iaitulah perkara yang menjadi kelonggaran Ataupun menjadi tidak faham Sebahagian daripada masyarakat kita Iaitulah tentang, tentang hukum iddah Hukum perempuan yang kematian suami Disebut daripada iddatul wafah di mana orang perempuan yang suaminya meninggal Dan selepas daripada itu Beberapa perkara yang perlu diikuti Dalam bahasa Arab disebut Al-Ihdad Iaitulah berkabung Ihdad Maknanya berkabung Orang perempuan ini perlu Mengikut beberapa peraturan yang akan kita sebut pada kali ini Kalau kita lihat Yang pertama sekali Memahami iddah Iddahul wafah Iddah itu Iaitulah seorang perempuan itu Apabila kematuan suami Tidak boleh berkahwin lain Sehingga selesai iddahnya Ini ada dua kategori Kategori yang pertama perempuan ia mengandung hamil dia mati, suaminya meninggal, isterinya sedang mengandung maka edahnya berakhir dengan kelahiran anaknya kalau suami meninggal, isteri baru ia mengandung bermakna edahnya dia kena tunggu selama sembilan bulan bukan sebagaimana yang dipahami edah itu berakhir setelah tamatnya Al-Ihdad bergabung 4 bulan 10 hari tak, dia kena tunggu sehingga lahir anak sebaliknya kalau suami dia meninggal, isteri ini sedang mengandung pada bulan yang ke-9 hari ini mati besok lahir anak maka edahnya tamat pada hari tersebut, bermakna dia hanya beredah satu hari ataupun kurang tengok kepada panjang pendek itu Bergantung kepada kedudukan Kandungan dalam Rahimnya Kalau ada Maka tunggulah sampai anak itu keluar Kalau keluar hari ini besok boleh kahwin Itu undang-undangnya Yang kedua Jika isteri tidak mengandung Isteri ini tidak mengandung sama ada yang muda yang tua Apa hukumnya Maka, dia kena tunggu. Maka endahnya dengan berakhirnya 4 bulan 10 hari. Jelas persoalan kita. Yang pertama, mengandung endahnya berakhir dengan melahirkan anak. Orang yang tak mengandung, dia kena tunggu 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitan rajim wa ulatul ahmal ajalu hun an hamlahun perempuan perempuan yang mengandung tempoh edahnya ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya surah at talaq ayat 4 dalam ayat yang lain Allah Taala perintahkan wal ladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatrabbasna bi anfusihinna arba'at ashurin wa ashra dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isterinya hendaklah isteri itu menahan diri beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini nampak bertembung di antara yang pertama dengan yang kedua. Kata ulama ahli tafsir ayat yang kedua ini umumnya merangkumi iddah perempuan yang mengandung dan tidak mengandung. Yang 4 bulan 10 hari ini Mengandung atau tak mengandung Manakala ayat yang pertama tadi Hanya mengkhususkan iddah bagi perempuan yang mengandung Yang mempunyai hukum iddah yang khusus untuknya Hal ini menjadi dalil untuk membezakan Iddah perempuan yang mengandung Yang kematian suami Dengan iddah perempuan yang tidak mengandung Yang kematian suami Jadi dalilnya sebagaimana telah disebut tadi Dalam ayat yang telah disebut Baiklah Kita tak nak cerita panjang Kerana masa bukan Masa kerusuh perkahwinan Tapi yang kita nak sebut di sini Iaitulah tentang Hukum perempuan yang kematian suami Fokus kita di situ Apabila perempuan ini Suaminya meninggal Berapa perkara Yang wajib Dengar Beberapa perkara ini Yang wajib dipatuhi kepada Ke atas perempuan yang kematian suami yang pertama al-ihdad berkabung ke atas mat, kematian suaminya itu apa makna berkabung di sini tuan-tuan kena ingat iaitu tidak boleh berhias dan mengenakan bau-bauan tak boleh lagi dia pakai pakaian yang cantik tidak boleh memakai pakaian yang berwarna terang warna mana merah tak boleh lagi bercelak mata bersolek, memakai barang kemas rantai, cincin semua tak boleh sama ada emas, perak atau lainnya jika perempuan tersebut melakukan perbuatan itu maka dia berdosa di saat itu 4 bulan 10 hari bukan satu masa yang lamalah kalau kita nak tengok orang perempuan zaman dulu setahun mandi pun tak boleh, apa benda dalam Islam mengurangkan haknya selama 4 bulan 10 hari Setakat tak boleh berhias Tak boleh pakai bau-bauan Tak boleh pakai baju yang berwarna-warni yang cerah-cerah Tak boleh bercelak mata Tak boleh uh, pakai make up dan sebagainya Ini berdasarkan kepada hadis Riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha, La yahillum limraatin tu'minu billahi waliumil akhir Tuhiddu ala mayyitin fauqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat berkabung di atas kematian seseorang melebihi 3 hari apabila kecuali apabila kematian suaminya dia hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari jadi jelas pada kita makna berkabung di sini iaitu meninggalkan semua pakaian pakaian yang cantik dan perhiasan juga bawang Hadis ini menunjukkan bahawa haram bagi perempuan berkabung di atas kematian bukan suaminya. Adik-beradik dia, mak ayah dia, perempuan diwajibkan untuk berkabung di atas kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan bagi menzahirkan kesedihan dan menyuruh orang ramai mengucapkan takziah dalam masa 3 hari sahaja. Jadi kita dah sebut dalam khutbah lepas iaitu takziah kita boleh ucapkan azamallahu ajrakum, selama tiga hari. Kecuali orang musafir yang tak tahu, tiba-tiba dia balik dengan kematian, baru dia pergi, boleh lebih daripada itu. Itu saja. Jadi, kebiasaannya jiwa seorang tidak mampu untuk menahan sabar, dan menyembunyikan kesedihan dalam masa tiga hari, kesabaran. Karena itulah dalam kitab yang kita baca, dalam kitab jawi itu, larangan daripada, Memperbaharui rasa kesedihan itu Dengan berkumpul Di rumah si mati Pada hari yang ketujuh yang seterusnya itu Karena ini telah lebih daripada Had yang dibenarkan Iaitulah perkabung dalam masa 3 hari sahaja Dalil-dalilnya panjang Hadis Bukhari menyebutkan tentang Nabi kita larang orang perempuan pakai baju yang berwarna tadi Perkara yang kedua Yang perlu dipahami Yang kedua wajib isteri yang kematian suami itu menetap di rumah yang didudukinya selama tempoh iddah dia kena balik di rumah dia asal isteri tidak dibenarkan keluar melainkan jika ada keperluan ada beberapa keperluan di antara keperluan itu contohnya dia memerlukan makanan dan seumpamanya dia duduk di rumah dia seorang-seorang tak ada orang yang bantu dia Maka pada waktu itu dia boleh keluar untuk mencari makanan Itu yang pertama Atau menjual barang kepunyaannya Bagi mendapatkan hasil Makcik ini Suaminya sakit lama dah Dia duduk cari yang makan Pergi menjual sayur Pergi jual apa-apa yang ada Jadi kalau dia tak pergi berjual Dia tak ada makanan Maka diharuskan untuk dia pergi tapi kalau dia pergi Berharta banyak dah hak lain-lain Saja yang nak pergi buka kedai nak suruh hilang Rindu ke, ingat kepada suami lah, Itu tidak boleh Sedangkan dia dia tidak ada siapa yang akan melakukan kerja sebut, sebut bagi pihaknya Jadi tak ada orang nak buat dah. Kalau dia tak pergi Dia kelaparan Maka pada waktu itu dibenarkan Ataupun dia bekerja dalam satu pekerjaan Yang tidak membenarkannya tinggal di rumahnya, contohnya dia ni pegawai yang bekerja dalam undang-undang Malaysia ni tempoh kematian suami ni edah dia diberi cuti selama banyak mana kalau diberi cuti selama sebulan maka dia diambil cuti sebulan itu selepas daripada itu, maka dia dibenarkan untuk keluar bekerja supaya dia tidak dipecat daripada jawatannya tapi dengan syarat-syarat yang tersebut pakaian mestilah bersopan tidak berhias dan tidak terlalu bergaul panjang dengan orang-orang yang ada di situ. Itu dia panggil tempohnya. Apa lagi perkara yang tidak dibenarkan itu? Di antaranya bilakah orang perempuan ini boleh berpindah daripada rumahnya? Ini banyak soalan. Orang ni duk paksa kena duduk di rumah dia boleh tak boleh dia berpindah pergi rumah anak dia pergi rumah orang lain ini banyak soalan yang timbul para ulama' telah menggariskan dalam kitab dia kata tidak boleh seorang itu berpindah daripada rumahnya rumah yang dia duduk dengan suami dia itu kecuali darurat karena darurat apa darurat itu dia takut rumah ini diuntuf rumah dah buruk dah boleh dia pindah ataupun kawasan ini banyak perompak dia duduk seorang-seorang, anak dia tak ada balik habis dah. Takut pencuri masuk, takut orang merompok masuk, takut itu takut ini. Maka pada waktu itu bolehlah dia berpindah ke rumah anaknya dalam keadaan terdesak itu. Tapi sebaiknya anak khidmatlah kepada mak. Balik cuti, mari tunggu mak di rumah kematian itu. Ataupun dia duduk rumah sewa. Rumah ni rumah orang. Kalau duduk lagi tak ada orang nak bayar sewa, dah suami dah meninggal. Kalau dia ada duit sewa duduk Tapi kalau dia tak ada duit Maka bolehlah dia berpindah balik ke rumah mak dia Di atas dasar yang tersebut Ataupun perkara-perkara yang Menjaga keselamatan daripada dia Maka pada waktu itu Orang perempuan tadi dibenarkan berpindah Adapun pun Setakat dia nak pergi pindah Pergi duduk rumah lain kerana sunyi Memanglah kematian ni sunyi Dia kata aku tak boleh tengok lah rumah ni, tak boleh tengok baju-baju ayah dia ni, tak boleh tengok jadi sedih jadi nak pindah daripada rumah ini, maka kata ulama' fahadihi kulluha laisat hujjah kalau setakat itu, bukan hujjah untuk dia berpindah kalau tidak apa faedahnya al-ihdad apa faedahnya perkabung 4 bulan 10 hari tu, tak boleh berhias, tak boleh apa sebabnya kerana Allah, Allah pergi kepada orang perempuan ni, merasai Betapa besarnya nikmat yang diberi oleh suaminya Maka waktu dia tidak ada pun Mereka perlu meneliti Perlu merasai apa yang tidak ada itu Jadi kat, di sini Apabila seorang itu keluar daripada rumahnya Pergi ke bekerja Ataupun pergi ke tempat hospital Pergi ke mana-mana Maka dia kena balik bermalam di rumahnya Tak boleh dia tidur di tempat lain Itu di antara Perkara-perkara yang disebut, sehingga kan disebut dalam kitab, tidak harus bagi orang yang beredah, berkabung, keluar pergi menziarahi orang sakit. Termasuk dalam perkara ini. Dia boleh keluar setakat keperluan hajat dia saja Itu di antara yang disebut. Perkara yang kedua. Jadi, yang seterusnya, Orang perempuan ini tak boleh Dalam keadaan dia beradah ini, berkabung ini Ada orang mari nak pinang dia Alak, tak boleh Jangan mari nak nak menyindir-nyindir Maka tunggulah sehingga sampai kepada tarikh yang ditetapkan Ini diantara yang disebut oleh para ulama tentang hukum iddah Satu lagi perkara yang perlu kita ingat Ada pun anggapan Kebanyakan orang awam bahawa perempuan yang beraidah tidak boleh bercakap dengan orang Ini anggapan yang tak betul Boleh kalau orang telefon dia boleh angkat Kalau orang mayu rumah dia dia boleh jawab, boleh bercakap Dan orang lain juga tidak boleh mendengar suaranya Adalah suatu perkara yang tidak benar Satu lagi Yang menjadi amalan Tengok Perbincangan tentang aida ini diakhiri dengan penerangan tentang perkara yang penting iaitu seorang perempuan haram berkabung atas kematian ahli keluarganya sama ada laki-laki atau perempuan selain suaminya jika perkabungan yang dilaku dilakukan berkabung untuk orang lain untuk pemimpin negara mati ke untuk orang tua orang ni, tak boleh ketika itu perempuan yang kehilangan kaum kerabatnya sama ada laki-laki atau perempuan dikena memakai pakaian warna hitam hari ni kalau berkabung pakai baju hitam ini banyak yang berlaku dalam masyarakat untuk menyatakan kesedihan dan kematian seorang maka ini termasuk di dalam amalan jahiliah orang-orang jahiliah orang-orang yang buat pakaian-pakaian seremikan nak menunjukkan bahawa mereka itu dalam keadaan sedih jadi orang Islam tidak ada orang laki-laki tidak ada ikhdad, tidak ada berkabung macam-macam dunia hari ini tarik bendera setengah lah, pakat baju terbalik itu cerita-cerita yang dibuat oleh orang lain yang masuk ke dalam negara Islam. Barakah Allahi wa lakum fil Qur'an Azim. Wa nafani wa iyaqum bima la yadzikil hakim. Akuulumat asma'oun. Wa astaufirillah li wa lakum wa li walid wa li walidikum pastaufiru. Inna huwa al rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْهَدَانَ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ Ya Ayuhan wahai hamba-hamba Allah bertakwalah pada Allah Azza wa Jalla. di antara takwa kita, yaitulah kita memahami hukum al-ihtad hukum iddah hari ini tak tahu apa ni ramai orang tak belajar tentang iddah ini, tak tahu bila dia bercerai dengan isteri dia, tak tahu abih iddah, tak abih iddah ada setengah orang ni saya dapat maklumat daripada pejabat agama anak dia bersalin dia bini dia melahirkan anak dah. dia bercerai waktu isteri dia mengandung lepas lahirkan anak dia pergi rojok balik kita dah belajar tadi bila lahir anak tak kira berapa hari tamaklah edah pergabungan untuk suami pun hilang pada waktu itu sebagaimana di kalangan ada di kalangan para sahabat ini yang melahirkan anak selepas kematian suaminya Maka dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata boleh berkahwin. Cuma ulama mengatakan berkahwin boleh akad nikah boleh, tapi jangan lagi duduk bersama dengan isterinya sehingga selesai pantang larang sebagai seorang yang bersalin. Tetapi dari segi hukum nak akadnya dibenarkan selepas dia bersalin. Satu lagi yang kita nak bincang di sini ialah tentang harta yang ditinggal oleh si mati yang disebut dengan nama harta pusaka. Pusaka-pusaka ini satu perkara yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan kepada malaikat dan nabi membagi pusaka. Allah sendiri bagi dalam Quran yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka tanya kau ya Muhammad tentang harta, katakanlah Allah yang berfatwa tentang harta. Maka di sini Apabila seorang itu meninggal dunia Maka harta yang ditinggal oleh si mati tertakluk kepada beberapa perkara Tuan-tuan kena ingat Berapa banyak air mata yang tumpah Berapa ramai yang datang Termasuk jumpa dengan saya sendiri Walaupun kita bukan khaldi Menerima aduan Bila orang ni mati, bapak mati Adik-adik yang kecil terbiar Abang-abang yang besar ni ambil kau balik harta dia bagilah kepada budak-budak ni, bagi begitu je, tak tahu apa adab peraturan hukum pusaka, tidak dipelajari ingat harta yang kamu ambil itu, harta orang adik kamu kecil besar, dalam kandungan sama je taraf budak yang baru lahir hari ini dengan abang dia yang berumur 60-70 tahun sama taraf, harta pusaka yang ditinggal oleh bapa mereka mesti dibagi mengikut undang-undang syariat, jangan kata ah, budak baru kecil, lah dia rampas harta anak-anak, ambil kereta, ambil itu, ambil ini, ambil geran tanah. Subhanallah. Kadang-kadang kita terkejut bila menerima aduan ini, maka menjadi tanggungjawab kita. Yang pertama, apabila selesai, si mati ini meninggal dunia, hartanya telah terputus. Tidak lagi menjalin bilik dia, kecuali beberapa perkara. Yang pertama, iaitulah, Tajihiz Al-Mayid urusan pengebumian jenazah kita kena ambil daripada duit yang ditinggal itu duit harta mayat ini boleh kita ambil untuk beli kair kafan nak suruh orang gali kubur nak suruh orang mandikan dia salat jenazah tidak boleh diupah kerana dia menjadi fardu kifayah kepada masyarakat seorang salat sudah memadai itu yang pertama persiapan untuk jenazah ia perlu didahulukan daripada semua bahagian yang lain Daripada pelaksanaan hutang, wasiat dan lain-lain lagi Kerana persiapan jenazah dianggap sebagai hak Sebagai seorang manusia yang perlu ditunaikan Hak supaya auratnya ditutup ketika berada di niang lahat Juga perlu dihormati Persiapan yang dimaksudkan di sini ialah segala perbelanjaan Yang membabitkan pengurusan jenazah Kalau tak ada harta dia tinggal Maka orang kampung itu kena uruskan Selama ada dengan duit baik tulmal apa, atau apa saja yang ada yang pertama eh, Selepas daripada kita selesaikan mayat Perkara yang kedua Yang kita kena tunaikan Iaitulah hutang si mati Sebelum kematian Si mati Yang berkaitan dengan barang harta pusaka Seperti gadaian Orang gadai dengan si mati ini Dia ada duit banyak Orang bergadai duit dengan dia Seorang yang menggadaikan hartanya Kemudian meninggal dunia Tanpa memiliki harta lain Selain daripada harta itu Hutang bagi pemegang gardian adalah didahulukan daripada yang lain Jadi kita kena ambil Ini harta orang kena hantar balik Begitu juga seorang membeli barang Tetapi mati sebelum sempat mengambil dan membayar harganya Hak penjual lebih berhak Kita beli barang tak sempat ambil Bila orang ni mati Maka tuan dia boleh ambil balik barang itu Itu diantara hutang Dia panggil hutang yang bersifat benda yang ada Masih lagi tidak diusik Maka ketepikan, jangan kata, ini pesakapu aku lak. bukan pesakapu aku, ini harta orang yang kedua, hutang yang berada di dalam tanggungan si mati, mayak ini berhutang, beli tanah ke beli kereta ke, beli apa benda yang dia beli, dia beli untuk makan dia ke, maka hutang ini perlu dilunaskan selepas daripada kita uruskan jenazah hutang yang pertama tadi, sebelum mengurus jenazah lagi kalau ada gardian, gardian orang ataupun hutang yang dia beli sebelum daripada diambil maka itu selesai, ketepikan setelah diuruskan jenazah yang tahap yang ketiga iaitu hutang di bawah tanggungan dia maka dia kena bayar hutang-hutang orang ni selebih dahulu tak kira lah banyak mana kalau kita kumpul semua hutang orang ia menyebabkan habis harta dia bayar hutang tak ada harta pusaka nak buat apa? nasib kita lah, tak ada harta pusaka tapi hutang itu hak orang. Karena itulah Allah Taala sebut dalam Al-Quran mim ba'di wasiyatin yusabihha aw Yang ketiga wasiat. Kalau mayat ini berwasiat terhadap 1/3 bagi harta, maka wasiat dia perlu dilunaskan. Bagi dulu wasiat, caranya satu 1/3. Wasiat yang tidak zalim. Kalau wasiat zalim tak boleh. Contohnya, dia tengok anak-anak dia tak balik waktu dia sakit. Dia sakit berat dah atau dia tengok isteri dia ni macam dia tak puas hatilah dengan bini dia. Dia kata pada aku bagi bersaka orang papa ni, baik aku bagi ke masjid derma pada waktu itu. Jadi wasiat pada itu dipanggil wasiat yang tidak adil. Kerana dia bukan nak wasiat dengan ikhlas, tapi dia kerana dia benci kepada keluarga dia yang menyebabkan dia buat nak buat lari hari itu. Tapi kalau wasiat dia wasiat yang rasmi, wasiat yang sungguh-sungguh waktu dia hidup, maka wajib anak-anak tunaikan wasiat. Hari ini berapa banyak kita dengar wasiat-wasiat mak bapak yang tidak ditunaikan oleh anak-anak. Kamu kena ingat. Kalau harta itu diwasiat untuk masjid, kamu makan, tak serah kepada masjid, kamu makan harta masjid. Kalau wasiat itu diberi kepada rumah anak yatim, kamu makan. Berapa ramai anak yatim yang akan mendakwa kamu di hadapan Allah di akhirat nanti. Harta dunia sekejap ya Mu harta adik kamu sendiri bagi bersaka dengan tidak adil ini akan jumpa dalam akhirat nanti dalam ayat-ayat kiamat kamu akan jumpa di hadapan Allah Azza wa Jalla harta-harta yang kamu makan ingat tertib yang kita kena buat yang pertama kalau ada harta orang di rumah kita yang bapa kita orang gadai orang simpan barang dengan dia hantar balik semua amanah tersebut ataupun barang yang dia beli yang belum dibayar lagi hantar balik-balik barang itu sebut yang kedua boleh kita ambil duit dia untuk menguruskan jenazah yang ketiga, bayar semua hutang-hutang orang yang ada itu. Yang keempat, lunaskan wasiat yang telah dibuat oleh si sima mati, yang kelima, bah, kalau ada lebih barulah kita ambil harta dibahagi pusaka. Jangan bagi pusaka dulu, hutang orang dahulu. Kalau tidak kamu makan hak orang tanpa izin, maka itu satu mengundang satu bala yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Muslimin dan muslimat banyak lagi perkara-perkara yang patut kita sebut tapi sekadar memadailah sebagai siri khutbah yang ringkas ini untuk kita membuat peringatan sebagai rehlah abadi, pengembaraan abadi orang-orang yang akan masuk ke dalam kubur untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan insya Allah dalam siri yang berikutnya kita akan mengembara masuk dalam kubur apa yang berlaku kepada mayat dalam kubur dan seterusnya akan pergi ke mahsyar insya Allah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 Allahumma ofilil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, innaka sami'in qariibu mujibul dha'wat. Allahumma albiyin qulubil muslimin, wa a'ulih zat biyinhim, wa ansurhum 'ala adouika wa adouhim. Rabbana aatina min darun kara wa matu wahidin anam an nara Rabbana aatina fil dunia hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبرك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين